ทำตัวเหมือนอยู่บ้านคุณเองนะครับเช่น e ี้สมหะเช่คุณอยากดื่มอะไรครับ dricka? คุณชอบดนตรีไหมครับ t y c k ุณ ni om อ u ดนตรี c k e ค ni om musik? ผมชอบดนตรีคลาสสิกครับฉันชอบดนตรีคลาสสิกฉันชอบดนตรีคลาสสิกนี่คือซรับนี่คือซีดีของผมครับนี่นี่คือซีดีของผมครับ่คือซี่องครี่อซดมครับี่คือซีมครับนี n ค Spela ni något instrument? d är gitarren. Here are min gitarr. Here min gitarr. k ä e r ä n r d i g b a k ä n n u g n i g a k r r a Känner du dig bra? Känner du d i b a k e r n i g b a k ä n n u n g a k ä n k e r n i g b a k ä n n u n g a Känner du dig bra? Känner du d Har ni barn? Kunnar du ha en hund? h r n h a r en hund? Har en hund? Har en h a r d en hund? Har du en hund? Har du n h a r du en h en h a r d h a r n h en h a r du en hund? Har du en hund? Har d r du n a r du e e r h u r d r du n a r du e e r Jag läser just nu den här boken. Kuntchab är en räckrap. Vad tycker ni om att läsa? Vad tycker ni om att läsa? Kuntchab, vill du konserter? Tycker ni om att gå på k o n s e r t Tycker ni om att gå på konsern? Kunna du gå på teater? Tycker ni om att gå på teater? Kunna du gå på teater? Tycker ni om att gå på opera? Tycker ni om att gå på opera?